Beno, eta dugu, zintzerik irratiko erretegi honetan, eta azta azken ero egiten dugun bezala gaurkoan ere, ba, Imanol ekin jarri gara remanetan, telefonaren bestaldean dokagu. Kaixo, Gabon, Imanol? Bai, Gabon. Zemuzko, egur aldea dokagu gor, goyerri aldean? Nogu gorria, eritxiga. Elurra? Elurra mendietan, kalera ah. niozko etorri. Aja, mendira jumarko du gor duan. Baina bueno, ez dakik mendian liburu batekin egoteko modukoa denez. <risa> <da, ka> ez? <bortez>. Ez, <risa> ez, ez, ez galdela Ezkula errotan bilduta Ez, eta gau gire horik ez Liburutara gomendian Bale, eta zuk astero, astero, astero artzen diguzu ba, Liburus bat askotan ba, aurre eta gaztentzako literaturaren ingurukoa Eta gaurkoan, zer etorrizara. etorri zera? Ba, gaukoan eh, eh, liburu tegiko Zea, bat eh, Ba, gara joia bat e, aukeratu ez <coughs> ba, bueno, ba, kare, ba, entzan, ba, da bueno, tartekare mereziduelako irubiltzen zaitzien merezidu gogoratzea da bueno, ipuin tradizionalen hauzko ipunien eta ba, hauz hau dibiltzen diren ipunien, zea, memoria eta horretarako ba, e, ipuin bildumeetan agien ba, gutxien haipatzen denaz e, normalen asko bilduma eta barandieran den ipueneak haipatzen dira Eta horre batik beste biluma bat e, auke batzuet Aten darbatena, baino kasunetan ez da badan diaran Bezik eta e, Josia Erratiber e, e, Eta gizonenek Josia Erratiberlek gazteizen Gontzen hor komentuan, dute bere bizit Eta han zeholaia edare bat zuenean e, Liburu da kaleratu zuen e, Kontu zaharrak izanekoa eta liburu hau, ba, hogeita bi puin ditu bueno, hogeita bat ipuin eta azkeneko epistola bueno, zela, ba, erligio kutsuko kanta bat hogeita e, hogeita bi alea agotan ba, hoxea errati duela, ba, bere txikitan eta ba hori, elizara sartu da bere garaietan entzundako ipuñak ba, kontatzen ditu oso oso era fidelean eta oso era nazakiz, ba Ba, bueno, ba, ahoskoan, norai desateko. Beraz, berak, eh, hor, ba, pentsatzen du, ba, gojerri aldeko, eta oninguru gutako, ba, ahosko, berak entzundako ipunak paperera pasatzen ditu. Bai, bai, eh, bueno, lagundu egintzioetan, zeregin horretan, eh, ze, bueno, joxerrati dele, ba, bueno, ba, kujupizka berri zentzuen, baino, egia zen, bai, eh, bai, bai, maitza bikania izan zen maitxarikain izan zen Ogeita bi ipuñoien artean baten bat horrela nahormentzeko edo ezaguna den bat Ba, bueno, fol folkloriste geta ipuintzaleek beti eipatzen dute badagoela bat txerri beltza. txerri beltza dela oso ipuin ipuint e, ba, sandezagun, ba, ipuint tradizionaletan oso klasiko edo oso estangara guztia dituna geta badagoeste ipuin bat egen ikustet, e, Ma, Jose Mari Carrero, ez zego kontar le, aria zeritzen duguno ke eh, onde dela Chomini porbe. Aha, bai bai. Chomini porbia bilduma honetatik ateratzen dago eta bueno, Marisor, Marisor ere eh, erabili izan da, eh, ba, bueno, emakumearen bueno, eh, makomearen iniciazioa eh, ba azaltze, beza, emakumearen ba, tradizi bueno, esa en esa Ba, bere ber e inicialio sexual la oral de teniceso bustiek, irudikatzen duen ipuin bezala eta azterketa shakona edukizuen itzia sui zagotarren partetik. Eta bueno, gero -oh, bajaude ba hala largo chavola edo la purren ba, eh, Batzuk eh, hori ere esaten da batzu dauka igual ba na ba, historiko Ba, fuerte xamar, ba, salduna zaldunarena bezala, bai. E, bueno, historia, lehendaren bai, inguruan kokatu egitezken bezala. Eta beste batzu ba, lehen eipatuetan, ba, txerribeltza bezalakoa, bai da, bete-betean ipuint tradizionalak. Mm -hmm. Horri alde izango du, ez da, irudiak ere badituen. Bai, e, bueno, nik daukat e, esku artean, norentxe daukatena da, kontu zaharraken lehenengo edizioa miatzen da, Eta nahi, egun da irura baita marri horri ditu. Baina gero, hau e, larren enziklopedia bazkak kaleratu zuen, laro edatzen urtean, baina gero e, egin zion edizio berriago bat, eta agian e, eskura errezago bat, laro baita magoestean, mihaz zion da, Bai, eta bueno, edizio hori nola iterera gaur egon kalean ikusten dara. Hala ere, nuk esaten dizu eta eskuartan daukaren liburu hau e, bigarren eskuko ferietan lortu nuela lagu eta merke-merkea 6 eurotan, no sega. Hagen merezidu <laughs> zehazteak begiratzea pixka bat e, liburu zaharren ba, zeh, azoketan. Aha, oso, awesome, no. Ba, bueno, hos ondo jorduan kontuzarreken ez ditzen gara gaurkoan, eta ez dakizu behar gehiago daukazen komentatzeko, Emanol. Bueno, hau hagin oso gaztetxo entzater ez da izango, ez? Bueno, hau da ipuin ba, nik uste, eh, eh, murgildu nahi duen pertsonentzako. entzago. Berez, ipuin tradizionalak esaten da, bere entzulego ideala edo zortzi bat urtorekin izaten dela ez da, zortzi amarrurte bitarte horretan, E, entzule bezala, eta gero hortik aurre gara, e, e, kontalaritzaren zeharako trampolin bezala, erabili daitekin material bada ez da, ba, norbera, ba, ba, entzule bati, e, kontatzeko historiak, ba, ba, bueno, ba hau, hau hartu liburu hau ikasi puinen bateko beste mendikan, eta gero kontatzen, ahal egin du. Mm -hmm. Jose Mari Carrere eri konpetentzia egiteko. Hori da. Bueno, amaitzeko, gogoratza berriro, es, eh? pixka-fitsa teknikoa. Bai, eh, Kontu Zaharrak, eh, Jose Arratibel, atxerigabe, alega Kontu Zaharrak, biarekin baina atxerigabe, hori da, mi atzerunda laro beian, editorial laguran eziklopedia baska kargitaratua, eta atxeuna, eh, Kontu Zaharrak, hori laro beita magostean, ereniek kaleratu zuen. Oh, sondo. Bueno, ba, baurrengo azte arte. Agurten zaitu, eskarrik asko gurek negoetagatik. Berri Zereta. Vale, eskarrik asko zuei. Venga, ondo segui. Agora